— Хто ти, хай тобі чорт? — запитав Конан, дивлячись на незнайомця. — Я володар Імша, — відповів той напоєним жорстокою радістю і лунаючим, як святковий дзвін голосом. — Де ж зміна? — запитав Керімшах. Володар вибухнув сміху. — І навіщо трупе тобі це знати? Чи ти так швидко забув про мою силу, яку я колись тобі передав, що прийшов битися зі мною, бовдуре? Певне, я мушу вирвати твоє серце, керім шаху. Він простяг руку, певне, знаючи, що в неї щось упаде, і туранець пронизливо скрикнув в смертельній муці і захитався, як п'яний. Зненацька почувся тріс кісток і ланок кольчуги, які розламувалися, і з груди і шпигуна невдахи хлюпнула кров, а крізь величезну дірку в розірваних тканинах вистрілило щось Яскраво червоний вологе, просто в наставлену долоню володаря, як шматок заліза, притягуваний магнітом. Туранець усів на підлогу і вже не ворушився, а володар інша зі сміхом жбурнув під ноги кимирицю людське серце, яке ще билося. Конан вилаявся і з гарчанням кинувся до сходів. З пояса Хемси плив струмінь сили і безмежної ненависті, що допоміг подолати страшне випромінювання волі, з якою кімрієць зіткнувся на сходах. У повітрі повисла відливаюча металевим блиском імла, в яку він поринув, немов плавець, опустивши голову, прикриваючи лице зігнутою рукою і міцно стискаючи в лівій руці кінджал. Напружуючи наповнені слізьми очі, те, що вище від себе на сходинках, розрізнив фігуру страхітливого чорнокнижника. Це зображення напливало хвилями, як відзеркалення в швидкоплинній воді. Його штовхали і кидали сили, які йому були важко осягнути розумом, але він відчував підтримку струмуючої звідкись зовні сили, яка нестримно несла його вперед проти волі клуна і його власної слабкості. Він досяг верху сходів і крізь сіро-металеву млу побачив перед собою обличчя чаклуна і дивний страх, що світився в його невпевненому погляді. Конан прорвався крізь землу, наче крізь хвилі прибою, і кинжал його м'язистій руці ревнувся вгору, як жива істота. Вістря роздерло того володаря, який відскочив зі здаленим криком. Зненацька на очах здивованого кимирійця чорнокнижник зник. Просто зник, як мильна булька, тільки сходами прослизнула якась довга і хитлива тінь. Конан стрибнув за нею на вузькі сходи, прямуючи зі сходового майданчика вгору. Не міг зрозуміти, що туди прослизнуло, але скажена ненависть приглушила огиду і страх, що охопили його. Він побіг широкими коридорами з голими стінами з полірованого нефриту. Перед ним ковзнула довга тінь і зникла за дверними порт'єрами. Одночасно з цим у глибині однієї з кімнат пролунав переляканий жіночий крик. Цей крик підігнав Конана, він помчав, що сили до дверей, і наступної миті опинився в приміщенні за портьєрою. Перед його очима постала жахлива картина. На краю покритого ксамитом подіуму зіщулилася жазміна, вволаючи від жаху й огиди, піднявши руки, аби захиститися від навислої над неї страшенної голови Змії з блискучою лускою і виблискуючими темними кільцями. Зіздавленим криком конан метнув у змію кінджал. Гад блискавично обернувся і кинувся на нього, як вітер поміж високих трав. Довге лезо застрягло в його шиї так, що рукоятка стирчала з одного боку шиї, а вістря з іншого, але це, здавалося, тільки посилило лють величезного гада. Він нахилив свою велику голову над чоловіком, який наважився чинити йому опір і, вишкіряючи, бризкаючи отрутою вікла, спробував укусити його. Проти тієї ж миті Конан вихопив із-за пояса стилет і щосили ударив вістрям від низу до верху. Сталь пробила нижню щелепу чудовиська і застрягла у верхній, немов пришпиливши щелепи одну до одної. Негайно ж величезне тіло гада окільцювало кімерійця, не маючи нагоди пустити в хід зуби, змія спробувала таким чином його атакувати. Ліва рука Конана була притиснута до тіла зміїними кільцями, проте права була вільна. Місно упираючись у землю, широко розставленими для рівноваги ногами, він схопив рукоятку кинджала, що стирчав у тілі змії, і висмикнув із її тіла. Ніби вгадуючи своїм нелюдським розумом, намір супротивника, бестія почала звиватися, напружуватися, намагаючись охопити і вільну руку супротивника. Та довге вістря піднялося і опустилося зі швидкістю блискавиці, майже перерізавши надвоє величезне тіло змії. Перш ніж кімарієць зміг ударити знову, гнучки кільця випустили його зі своїх обіймів і чудовисько ковзнуло по плитах, спливаючи кров'ю з жахливих ран. Кунан стрибнув за ним, піднімаючи зброю для удару, та вбивчий удар уразив тільки повітря, бо гад, звиваючись, ковзнув у бік і вдарив головою об перегородку сандалового дерева. Одна сплит відсунулася, довге, спливаючи кров'ю, тіло ковзнуло в щілину і зникло. Кімріс тут же вдарив по перегородці, кількома ударами пробив у ній діру і зазирнув до темного приміщення. Чорного страшного гада не побачив ніде. Побачив тільки калюжу крові на мармурових плитах і криваві сліди, що вели до замаскованих у стіні дверей. Це були сліди босих ніг. Конане! Він обернувся на п'ятах і саме вчасно, щоб зловити в свої обійми Деві Вендії, тремтячу від страху, вдячності і полегшення. Вона перебігла через усю кімнату і кинулася йому на шию. Від усіх цих подій... Розбурхалася гаряча кров, кімерійця. Він притиснув дівчину до груди із силою, яка за інших обставин викликала б на її обличчі болісну гримасу. Жазміна не чинила опору. Місце Деві зайняла звичайна жінка. «Я знала, що ти прийдеш до мене, – сказала вона. – Ти не зміг би кинути мене одну в цьому ліг від демонів». Почувши ці слова, коно опам'ятався і пригадав, де вони знаходяться. Він підняв голову і прислухався. У замку на іншій панувала тиша, проте вона була напоїна загрозою. Небезпека чатувала в кожному закутку, глумливо скалилася з за кожної портьєри. Краще ходім звідси, поки є час, сказав він. Від цих ран загинула би будь-яка істота, навіть людина, тільки не чорнокнижник. Завдаси йому удару, він відповзе, як поранена змія, щоб з якогось чарівного джерела знову зачерпнути і отрути. Він узяв дівчину на руки і поніс, немов дитину, блискучим нефритовим коридором і сходами, з напруженою увагою, шукаючи навколо нові ознаки небезпеки. Я зустріла володаря Імша, перелякано прошепотіла Жазміна, знову переживаючи весь той жах і міцно обіймаючи рятівника. Він насилав на мене чари, щоб зламати мою волю. Найстрашніше це був гниючий труп, який хапав мене. Потім я знепритомніла і лежала як мертва не знаю скільки часу. Коли пам'яталася, почула внизу шум і крики, а потім цей змій заповз до кімнати і... Ах! Вона затремтіла. Якимсь чином я зрозуміла, що це не видиво, а справжня змія, яка хоче мене вбити. Так, це вже не було водінням, упевнено відповів Конак. Він зрозумів, що програв і вважав за краще вбити тебе, тільки б не віддати мені. — Про кого ти говориш він? — запитала невпевнено Деві. Вона зненецька скрикнула, притискаючись до кона, і забула про своє запитання. Побачила трупи, що лежали біля підніжжя сходів. Останки чаклунів аж ніяк не справляли приємного враження, вони зморщилися й пошорніли, а розкрите вбрання оголило їхні ноги й руки, які не мали нічого спільного з людськими. Жазміна, побачивши це, зблідла, заховала обличчя на широких грудях Конана. Розділ десятий Конан і Жазміна. Конан швидко перетнув залу, ще й одну кімнату і дістався дверей, що вели на галерею. Зауважив, що підлога тут покрита дрібними блискучими скалками. Кришталева плита, що закривала вихід, розсипалася на друзки. Кімерець пригадав, який оглушливий був дзвін, коли він розбив кулю, що лежала на вівтарі. Отже, саме тоді розсипалися всі кришталеві речі в храмі. Якесь неясне, приховане в підсвідомості відчуття підказувало конону правду про сумний зв'язок між добродіями чорного кола і золотими плодами граната. відчув, що по його спині пробігли мурашки, і поспішив викинути все це з пам'яті. Вийшовши на галерею з зеленого нефриту, він зітхнув з полегшенням. Йому треба було ще подолати ущелину, але принаймні, він уже міг бачити виблискучі на сонці білі вершини і величезні схили, що потопали в морі блакитного туману. Іракзай лежав на тому ж місці, куди впав, Безфорна пляма на блискучій гладенькій поверхні. Сходячи вниз крутою стежинкою, Виконаний сподивом поглянув на сонце, яке ще було в зеніті, хоча йому здавалося, що від того часу, коли він зайшов до замку їм ж, проминули довгі години. Він відчував, що його підганяє необхідність поспішати, ним керувала не сліпа паніка, а інстинктивне перечуття небезпеки, яка чатувала на нього. Він нічого не сказав жазміні, а дівчина здавалася заспокоєною, маючи нагоду спертися своєю чорною голівкою на його широкі груди, відчуваючи себе в цілковитій безпеці. Конан на мить завмер на краю ущелени і, насупивши брови, глянув униз. Щільний туман у прірві вже не був рожевим та іскристим, він був каламутним, сірим і примарним, як тінь життя, жеврючого в пораненій людині. Тім рідцю на ум спала дивна думка, що чаклонство чорнокнижників пов'язане з їхньою особистістю тісніше, аніж гра акторів із життям живих людей. Проте далеко внизу, як і раніше, рівнина блищала матовим сріблом, а золота смуга блискотіла непогасним сіянням. Конан перекинув жазміну через плече і почав сходити вниз. Швидко спустився по платформі і пробіг дном ущелини, що звалася луною. Він був упевнений у погоні і розумів, що єдиний шанс уціліти, що найшвидше подолати цю жахливу смугу, перш ніж поранений володар, знову буде в змозі влаштувати їм якусь небезпеку. Коли він вибрався на край протилежної стіни, то полегшено зітхнув і опустив вже зміну на землю. «Далі ти можеш йти сама», – сказав він. «Друга весь час йде схилом». Дівчина-крадькома кинула погляд на виблискуючу піраміду по той бік ущелини. Замок Імш височив на тлі засніженого схилу, як цитадель мовчання і зла. «Кона не схора! Не вже ти черівник, що переміг чорних чаклунів з Імша?» запитала Жазміна, коли вони спустилися стежиною. «Це все пояс, який мені дав Хемса перед смертю», відповів Кимирєць, підтримуючи дівчину. «Так, він трапився мені дорогою. Це незвичайний пояс, я покажу його тобі, коли буде вільний час. Проти деяких заклят він виявився безсили, але проти більшості з них вельми мені допоміг, хоча добрий кінжал – найкраще закляття». Якщо ти за допомогою пояса переміг володаря, сказала Жазміна, то чому не пощастило з ним Хемсі? Кунан похитав головою. Хто знає? Хемса був слугою володаря, можливо, це й ослабило його сили. Наді мною він не мав такої влади, як над Хемсою. Та я б не сказав, що його подолав. Щоправда, він утік, а Все ж я боюся, що ми з ним ще зустрінемося. Хотілося б, щоб від його володінь нас віддаляла якомога більша відстань. Він зрадів, знайшовши треножених коней біля Тамарисків, там, де їх залишили. Швидко відв'язав їх, осідлав чорного жеребця і посадив перед собою дівчину. Решта коней, набравшись сил на випасі, дружно рушила за ними. – А що тепер? – запитала вона. – В Авголістан? – Як не так, – сумно посміхнувся він. – Не знаю, хто, можливо, губернатор убив сімох моїх вождів. Мої бовдури Авгули гадають, що я маю з цим щось спільне. Доки я не зможу переконати їх, що вони помиляються, вони переслідуватимуть мене, як пораненого шакала. А що зі мною? Якщо вожді мертві, я тобі, як заручниця, більше не потрібна. Ти вб'єш мене, щоб помститися за них? Він блеснув очима і розсміявся, почувши таке безглузде припущення. — Їдьмо до кордону, — сказала вона. — Там Авгули тобі погрожувати не будуть. А тож, прямо на вендійську шибельницю. Але я королева вендії, нагадала вона йому. В її голосі на з'явилися владні інтонації. Ти врятував мені життя. Одержиш за це винагороду. Це прозвучало не так, як вона хотіла, і лише викликало в кона на обурення. Прибережи свої винагороди для своїх придворних покрочів, князівну. Якщо ти хазяй-карівнин, то я хазяй-ангіри, не зроблю ні кроку до вендійського кордону. — Ти був би там у безпеці, — сказала вона з недовір'ям. — А ти знов стала б деві, — перервав він її. — Ні, дякую. Віддаю перевагу тобі такій, яку бачу тепер, жінкою з плоті й крові, що їде зі мною в сідлі. — Але ж ти не можеш мене затримати, — вигукнула вона. — Не можеш. — Почекай, переконаєшся. — сказав він Гірко. — Але я заплатила б тобі величезний викуп. — До біса твій викуп, — сказав він грубо, міцно обіймаючи її. — У всьому королевстві Вендії не могло б знайтися нічого, що я хотів би замість тебе. Я викрав тебе, ризикуючи життям, і якщо твоя челядь хоче тебе повернути, хай приїздять у Забар і відберуть силою. — Але ж у тебе немає людей, — вигукнула вона. Тебе переслідують, як ти захистиш себе, не говорячи вже про мене. Є ще у мене друзі в горах, відповів він. Вождь куракчаїв заховає тебе в надійному місці, поки я домовлюся завголами. Якщо вони не захочуть мене вислухати, то він як Рома поїду з тобою на північ до степових розбійників. Перш ніж потрапити на схід, я був їхнім вождем. Я тебе зроблю королевою вільного степу. Не хочу, опиралася вона. Ти не можеш мене примусити. Якщо це тобі так неприємно, сказав він, чому ти зі мною тоді цілувалася? Навіть королева може бути всього лише жінкою, відповіла вона, почервонівши. І тому що я королева, я мушу перш за все жити інтересами мого королівства. Не вези мене в чужі краї, повертайся зі мною в Вендію. І ти зробиш мене своїм королем? запитав він, іронічно посміхаючись. «Але ж звичаї...» – заміялася вона, кона зі сміхом перервав її. «Так, звичаї цивілізованих людей не дають тобі змоги зробити те, що ти хотіла б. Вийдеш заміж за якогось старого короля з рівнини. А в мене свій шлях». «Але ти можеш поїхати в моє королівство?» – безпорадно повторила вона. «Навіщо?» – запитав він зі злістю. «Протирати штани на золотому троні і слухати лесточів... Дурнувато усміхнених підлабузників в оксамитовому вбранні. І що тобі це дасть? Слухай, я народився в горах Кімерії, де живуть варвари, був найманним солдатом, корсаром, розбійником, робив сотні інших речей, таких самих. Хто ще з королів об'їздив стільки країн, провів стільки битв і здобував такі трофеї, як я? Я приїхав до Гулістану, щоб зібрати орду і спустошити південні королівства, у тому числі твоє. Те, що я став вожде, мав було лише початком. Коли мені вдасться з ними помиритися, протягом року за мною піде ще якась дюжина інших племен. Якщо ні, повернуся в степі, грабуватиму прикордоння Турану, а ти поїдеш зі мною. До біса твоє королівство обходилося ж воно якось, коли тебе ще не було на світі. Сидячи з ним у сідлі, і, дивлячись йому в обличчя, Жазміна відчувала в ньому те саме, що прокинулося і в її душі. Проте тисячі поколінь предків були для неї таким гнітючим тягарем. «Не можу, не можу!» – безсило повторювала вона. «У тебе немає вибору!» – запевняв він їй. «Поїдеш? Хай йому чорт!» Імж залишився далеко за спиною. Тепер вони їхали високим ребром, що розділяв дві полонини. Вони знаходилися саме на вершині скельного гребеня, звідки добре була видна половина праворуч. Там ішла душна битва. Сильний вітер дув від них, тому шум битви був погано чутний, але й так знизу доносився дзвін шабель і стукіт копит. Було видно сонячні зблиски на вістрях списів і гостроверхих шоломах. Три тисячі закутих усталь вершників гнали перед собою орду пошарпаних воїнів у тюрбанах на головах, які втікали, як зграя вовків, відбиваючись від нападників. Туранці. вигукнув Конан. — Це загони із секундирама. Що вони тут роблять, хай їм чорт. А кого вони переслідують? запитала Жазміна. І чому так люто б'ються? При такій перевазі ворога в них немає жодних шансів. Це п'ятсот моїх шалених авгулів. Буркнув Конан, хмурячи брови. Вони в пасі і знають про це. Справді, аволи потратили в глухий кут. Полонина поступово звужувалася, переходячи в глибокий яр, що закінчувався невеликою ологованою, оточеною крутими непереборними стінами. Наїзників у тюрбанах заганяли в ту щелену. Не маючи іншого виходу, вони заткували туди крок за кроком під дощем стріл і градом ударів. Туранці тіснили їх рішуче, проте не надто сильно. Вони знали, людь доведених до віччя ігорян, і чудово розуміли, що загнали їх у безвихідну пастку. Дізнавшися, що це воїни з племені Авголів, вони хотіли їх оточити і примусити підкоритися. Аби здійснити свій намір, вони потребували заручників. Їхній емір був діловою людиною. Коли він досяг долини Гурашах і з'ясував, що ні супротивника, ні емісара нема на місці зустрічі, він пішов далі, довіряючись своєму знанню гір. Усю дорогу його військо билося з вороже налаштованими жителями гір, і в багатьох селах тепер гаря не зализували рани. Амір знав, що, напевно, ані він, ані жоден із його списаносців не повернуться живими у секундарам, бо з усіх боків їх оточують вороги. Але він був налаштований виконати наказ. За всяку ціну забрати вавгулів Деві і доставити її Есдигерду як невільницю або ж... Якщо це виявиться неможливим, з честю загинути, відрубавши їй голову. Звичайно ж, про все це пара людей, що дивилася на них із хребта, не мала жодного уявлення. Конан занепокоєно крутився. — Чому вони, дияволи, дали себе загнати в пастку? — запитував він. — Знаю я, що ці пси робили в цих краях, полювали на мене. Вони заглядали в кожну полонину, і перш ніж встигти схамернутися, потрапили до пастки. Нещасні бовдури! Вони і в ущелені оборонятимуться, але довго не протримаються. Коли туранці відтиснуть їх у вологовану, то зроблять із ними, що захочуть. Шум, що доносився знизу, посилився. А великий люто люд оборонилися у вузькій ущелені, на якусь мить затримали закутих у броню вершників, які не могли кинути на них усі свої сили. Конец похмурнів, безпорадно закрутився в сідлі, Граючи кенджалом, і нарешті сказав відверто, «Деві, я мушу піти туди. Знайди якусь схованку, де перечекаєш, поки я повернуся. Ти говорила про своє королівство, ну, не вдаватиму, що вважаю цих волохатих бісів своїми дітьми, але, крім усього іншого, які вони не є, вони мої люди. Вож ніколи не кидає своїх людей, навіть якщо вони залишають його першими». Їм здавалося, що вони мали рацію, коли звинувачували мене. Хай йому чорт, я не стоятиму осторонь, спостерігаючи, як їх вирізають. Я все ще вождь авголів і доведу це. Спущуся вниз в ущелину. А що зі мною? – запротестувала вона. Ти завіз мене з моєї країни, а тепер хочеш покинути в горах саму. Кунан болісно роздумував, що аж жили набрякли в нього на скронях. Це правда, – сказав він сумно. Кром знає, що я зараз мушу робити. Жасміна легко нахилила голову, і на її вродливому обличчі з'явився дивний вираз. "Слухай", раптом вигукнула вона. "Слухай". Вітер доніс до них слабкі відгомони фанфар. Вони поглянули в полонину з лівого боку і помітили там довгі колони вершників. Вони їхали дном полонини, виблискуючись на сонці крицею зписів і полірованими шоломами. «Це вендійська кіннота. кінота!» «Їх тисячі!» – сказав Конан. «Давно вже, кшатрійські загони не забралися так далеко в гори!» «Не шукають мене!» – викрикнула Жазміна. «Дай мені свого коня! Я поїду до моїх воїнів! З в боку спуск не такий крутий, можна з'їхати вниз! Ти йди до своїх і скажи їм, хай протримуються ще якусь мить! Я спрямую кіноту в полонину і ударю по туранцям! Візьмемо їх у кліщі!» «Швидше, Конане, невже ти хочеш, аби твої люди загинули через твої бажання?» Його очі горіли дикою пристрастю, але він зіскочив з коня і віддав поводи. «Ти виграла, – сказав він, – мочи, як тисяча бісів!» Жазміна звернула на схил ліворуч, а він швидко побіг ребром, поки не досяг довгої ущелини, в якій кипіла битва. Правно, як мавпа спустився вниз, використовуючи заглибинний виступи в скелі, щоб зрештою потрапити в гущу битви. Навколо лунали крики, брязкіт старі, виск та ржання коней, шум падаючих тіл. Щойно після стрибка його ноги торкнулися землі, Кімерій завив, як вовк, схопився за оздоблену золотом вуздечку, ухилився від удару шаблі і встромив свого кінджала в серце вершника. Наступної миті він уже був у сідлі, викрикуючи люті накази приголомшеним авголом. Вони кілька секунд дивилися на нього з розкритими ротами, потім, бачачи спустошення, яке він творить серед ворогів, знову взялися до зброї, без заперечень приймаючи його повернення. У цьому пекельному хаосі не було часу на зайві запитання. Усе нові і нові ряди вершників у гостроверхих шоломах і посолочених кольчуга вступали в ущелину, Вузька розколина була повністю забита скопищем людей і коней. Воюючи, збивалися груди в груди, орудуючи короткими ножами, завдаючи смертельного удару, коли вдавалося розмахнутися в такій штовханині. Солдати, збиті з коней, вже не піднімалися, затоптані сотнею копит. У такій битві все вирішувала груба сила, а вождь авгулів мав її за десятьох. В подібних випадках люди охоче підкоряються укоріненим звичкам, і ігоряни, звикли бачити кони на своїм важдем, підбадьорилися. чисельна перевага все ж таки мала значення. Щільні задні ряди Туранської кінноти тіснили передніх у глибінь вузької ущелени під блискучі леза шабель авголів. Горяни поволі заткували, залишаючи за собою гори трупів – вражаючи і вбиваючи, як шалений Конан задавав собі запитання, від якого холола кров, а чи дотримає слова Жазміна. Вона ж могла приєднатися до своїх воїнів і повернути на південь, кинувши кимірійця і його авголів на вірну смерть. Зрештою, коли здавалося, що минули століття цих нестерпних битв, у дзвоні, й криках конаючих прорізався новий звук. Зі співом труп, від якого затряслися гори, з наростаючим стукотом копит, п'ять тисяч вендійських вершників ударили по кіноті ес Один цей удар розкидав туранські полки на дрібні кубки, розбив їх, зім'яв розігнав по всій полонині. Раптом хвиля атакуючих подалася з ущелени, туранці повернулися, аби поодинці чи групами кинутися у вир битви, коли пронизаний шатрійським списом і мір сповз на землю, вершники в гостроверхих шоломах втратили бойовий дух і шалено поганяючи коней спробували прорватися крізь кільце нападників. У міру того, як їхні загони розбігалися, переможці в індійці кидалися за ними в погоню, і вся полонина і невисокі схили біля її виходу були забиті відступаючими та їхніми переслідувачами. Ті завголів – то ще міг триматися в сідлах, вирвалися з ущелени і приєдналися до гонитви, без заперечень приймаючи несподіваний союз, так само, як вони прийняли повернення вигнаного вождя. Сонце вже ховалося за вершині Гімелії, коли Конан у роздертому одязі, у забризканій кров'ю кольчузі і з забрудненим кров'ю кинджалом у руці пройшов крізь побоїще і підійшов до Деві Жазміни, яка очікувала його на краю прірви в оточенні свого почту. «Деві! – крикнув він. – Ти дотримала слова. Хоча, признаюся, була мить, коли я думав, «Сережися!» Величезний яструб, як блискавка, упав з ясного неба, ударом крила, збиваючи вершників із сідел. Викривлений, як шабля дзьоб, цілився у м'яку шию Жазміни, але Конан був швидшим. Короткий розбігтий, грячий стрибок, скажений удар, скривавлено кінджала. Яструб із жахливим людським стоном захачався в повітрі, а потім звалився в прірву, щоб за тисячу футів розбитися об каміння. Падаючи і розрізаючи крилами повітря, він набув вигляду людини в розмайній чорній тозі. Кудом блискучими очима дивився на Жазміну. З багатьох ран на його м'язистих руках і ногах сучилася кров. «Знову ти, Деві!» – сказав він, не звернувши уваги на цвіт лицарства, що стовпилися навкруг неї і лише вискалив зуби, побачивши облямований золотом, тонкий як павутинка серпанок, який вона накинула на сукню горської дівчини. «Я мушу подякувати тобі за те, що ти врятувала більше трьох сотень моїх бандитів» які зрештою переконалися, що я не зраджував їх. Завдяки тобі я знову можу думати про завоювання. «Я і досі залишаюся в боргу», – сказала вона, дивлячись на нього, виблизькоючими очима. «Я заплачу тобі десять тисяч штук золота». Він обірвав її різким, нетерплячим жестом і, витерши кінджал, засунув його в піхви. «Я сам візьму викуп», – сказав він, – «і сам визначу спосіб і час оплати». Я одержу його в твоєму палаці в Айодії, а прийду туди з п'ятдесятьма тисячами воїнів, аби бути упевненим, що одержу все сповна. Вона засміялася, натягнувши поводи. А я зустріну тебе на березі Юмди із сотнею тисяч. Очі Конана висловлювали захоплення, коли він відступив у бік і владним жестом підняв руку, показуючи Жазміні, що шлях вільний. Задумам Конона не судилося здійснитися в Авголістані. Повернувшись у Гіборійське королівство, він приєднався до повстання піднятого принцем королівства Котх альмурейком проти короля Страбонуса. Повсталі були розбиті і, зрештою, безпощадно винищені крайпівденні пустелі.